Коментар до розділу 7 Щоб заробити великі статки, необхідна велика сміливість у поєднанні з великою обережністю. А коли їх отримаєш, необхідно в 10 разів більше мудрості, щоб їх зберегти. Натан Майер Ротшельд Таймінг не вартий нічого В ідеальних умовах розумний інвестор володітиме акціями лише за умови, якщо вони дешеві, і продаватиме їх у тому випадку, коли вони продемонструють переоціненість. Продавши їх, він вкладе гроші в облігації і інші інструменти грошового ринку, поки акції знову не впадуть у ціні настільки, щоб їх стало вигідно купувати. За результатами досліджень, 1 долар, інвестований у 1966 році в акції, які інвестор постійно тримав би у своєму портфелі, до кінця 2001 року зріс би до 11 цілих, 71,1 долара. Та якби інвестор продавав акції напередодні п'яти найгірших днів кожного року, то початковий 1 долар перетворився б на 987,12 долара. The Truth About Timing Бернс, Новенберфайф, Тутазентва, Пейдж Твенті. Заголовок цієї статті корисне нагадування про незмінний принцип розумного інвестора. Щоразу, коли ви бачите слово «правда» у статті про інвестиції, опануйте себе, оскільки більшість цитат, які йдуть за цим словом, швидше за все виявляться брехнею. По-перше, інвестор, який купив акції в 1966 році і володів ними до кінця 2001 року, заробить щонайменше 40 доларів, а не 11,71. У дослідженні, наведеному у Barrens, здається проігноровану реінвестицію дивідендів. Як і більшість магічних ідей фондового ринку, ця ідея таймінгу ґрунтується на везінні. Як ви чи будь-хто інший можете визначити, які дні найгірші до того, як вони настануть? 7 січня 1973 року в газеті New York Times було опубліковано інтерв'ю з одним із провідних фінансових аналітиків країни який спеціалізується на створенні прогнозів розвитку фондового ринку. Він наполегливо радив інвесторам купувати акції без жодних вагань, дуже малоймовірно, що вартість акцій буде так само висока, як сьогодні. І цим аналітиком був Алан Грінсмен. І це дуже малоймовірно показало, як беззастережно помилявся майбутній очільник Федеральної резервної служби. 1973 і 1974 роки виявилися найгіршими роками економічного зростання і фондового ринку з часів Великої депресії. The New York Times. 7 січня 1973 Окремий розділ. Економічний огляд. Сторінка 2. 19,44. Чи можуть професіонали визначати час для фінансових операцій точніше за Алана Грінспена? «Гадаю, існують всі підстави вважати, що більшість спадів фондового ринку вже позаду», заявила 3 грудня 2001 року Кейті Лірі Лі, президент компанії RM Leary Co., яка спеціалізується на визначенні часу для проведення фінансових операцій на фондовому ринку. Це чудовий момент для проведення фінансових операцій на фондовому ринку – додала вона, маючи на увазі чудові перспективи для акцій у першому кварталі 2002 року. Прес-реліз – хороший час для виходу на ринок, кажуть у RM Leary Company 3 грудня 2001 року. Упродовж наступних трьох місяців акції продемонстрували надзвичайно низьку дохідність у розмірі 0,28%, тоді як дохідність інших інструментів грошого ринку була вищою на півтора відсотки. І не лише Лірія робили такі прогнози. Двоє професорів фінансів із Дюкського університету у своєму дослідженні стверджували, що якби інвестори дотримувалися рекомендацій 10% кращих інформаційних білознів, які містили прогнози щодо визначення стану фондового ринку, то з 1991 року, до 1995 року можна було б забезпечити собі річну дохідність у розмірі 12,6%. То якби ви проігнорували їх і купили акції індексного фонду, то заробили б 16,4%. Ви також зберегли б тисячі доларів на річних внесках за підписку, які не були отримані з розрахунків доходів цих інформаційних бюлетенів. Крім того, Брокерські витрати і податки на короткострокову дохідність капіталу зазвичай вище для ринкових таймерів, ніж для інвесторів, які купують і отримують об'єкти інвестування. Щодо дослідження Дюського університету дивитись також John R. Graham and Campbell R. Harvey Gradient – the performance of market timing Letters. Financial Analyst Journal November-December 1997 Pages – 5466, також доступний за посиланням www.duke.edu/.chrvi/.research.htm На думку данського філософа Серена К'єркегора, зрозуміти життя можна лише озирнувшись назад, але жити доводиться, дивлячись уперед. Озирнувшись назад, завжди можна точно сказати – коли було б краще купувати і продавати акції? Але не вводьте себе в оману, думаючи, що і в реальності ви можете точно передбачити, коли і які операції проводити. У режимі реального часу неможливо вибрати точний момент для здійснення тих чи інших операцій. Це легко стверджувати опісля, а передбачення завжди сліпе. І тому для більшості інвесторів використання таймінгу в операціях на фондовому ринку недоречне ні з практичного, ні з емоційного погляду. Більше інформації про розумні альтернативи ринковому таймінгу, періодичне ребалансування портфеля і метод середнього рівномірного інвестування. Дивитись розділи 5 і 8. Що відбувається? Подібно до космічних кораблів, які миттєво набирають швидкість, коли здіймаються над земну атмосферу, акції зростання здається часто не підвладні законам земного тяжіння. Розгляньмо траєкторію трьох найгарячіших акцій зростання 1990-х років: General Electric, Home Depot і Sun Microsystems. Дивіться таблицю 7.A. Щороку із 1995 до 1999 кожна з цих компаній ставала дедалі більшою і прибутковішою. Доходи компанії Sun подвоїлися, а Home Depot зросли більше, ніж удвічі. За даними Value Line, прибуток General Electric зріс на 29%, а доходи на 65%. У компанії Home Depot і Sun дохід на одну акцію збільшився майже втричі, але відбувалося ще дещо, що ані трохи не здивувало б Грема. Що швидше зростали ці компанії, то дорожчими ставали їхні акції. А коли курс акцій зростає швидше, ніж зростає компанія, для інвесторів це завжди закінчується не дуже добре. Дивитись таблицю 7.b Дані таблиці 7.b свідчать, акції крупних компаній не найкращий об'єкт для інвестування, якщо вони коштують надто дорого. Що швидше зростає курс акцій, то вища ймовірність, що він і далі зростатиме. Але така підсвідома впевненість у можливості вічного зростання суперечить фундаментальному закону фінансового світу. Що більше стає компанія, то повільніше вона зростає. Компанія з обсягом продажів в 1 мільярд доларів може доволі легко його подвоїти, але де компанії з обігом у 50 мільярдів доларів шукати додаткові 50 мільярдів для свого бізнесу? Акції зростання варто купувати лише тоді, коли на них встановлено розумну ціну, а коли коефіцієнт ціна до прибутку піднімається вище 25-30, акції стають невигідними. Журналістка Керол Луміс підрахувала, що з 1960 до 1999 року лише 8 із 150 найбільших компаній зі списку Fortune 500 вдалося збільшувати свої доходи в середньому на менше, ніж на 15% щорічно впродовж 20 років. Керол Джей Луміс – The 15% Dilution – Fortune – February 5 2001. Сторінки 102-108 Аналізуючи дані за 50 років, дослідницька фірма Sanford C. Bernstein Co. довела, що лише 10% великих американських компаній збільшили свої доходи на 20% за щонайменше 5 років поспіль. Лише 3% зросли на 20% за щонайменше 10 років поспіль і жодній з них не вдалося досягти такого зростання впродовж 15 років поспіль. Jason Zweig. A of Money. 2001. Pages. Аналіз поведінки тисячі американських акцій впродовж 1951-1998 років виявив, що протягом усіх 10-річних періодів середньорічне зростання прибутку складало 9,7%. Але для найбільших 20% компаній прибуток зріс у середньому лише на 9,3% на рік. Луіс Кей Сі Чен, Джейсон Карческі і Джозеф Лаконішок The Level and Persistence of Growth Rates National Bureau of Economic Research Working Paper number 8282, May 2001. Дослідження доступне за посиланням www.nber.org. Slash papers, w 8282. Навіть багатьом корпоративним лідерам не вдалося зрозуміти і реально оцінити перспективи зростання компаній, дивитись інформацію нижче – високий потенціал зростання чи потенціал для спекулянтів. Але розумний інвестор цікавиться акціями зростання не тоді, коли вони на піку популярності, а коли справи в компанії йдуть не зовсім добре. У липні 2002 року компанія Johnson Johnson оголосила про те, що представники Федеральної регуляторної служби розглядали звинувачення у фальсифікації бухгалтерської документації на одному з її фармацевтичних заводів – і за один єдиний день акції втратили в ціні 16%. Це призвело до того, що коефіцієнт ціна до прибутку, який розраховується на підставі прибутку за останні 12 місяців, знизився із 24 до 20. За такого низького значення коефіцієнти акції Johnson Johnson могли б знову стати акціями зростання з можливістю росту. Це приклад того, що Грем називає відносно непопулярною великою компанією. Майже 20 років тому у жовтні 1982-го акції компанії Johnson Johnson втратили 17,5 своєї вартості за один тиждень, після того, як кілька осіб померли через те, що проковтнули тайленол, у який невідомий зловмисник додав ціанисти калій. У відповідь у Johnson Johnson почали використовувати нове пакування, яке дозволяло контролювати його цілісність. І акції компанії і надалі залишилися одним із найпривабливіших об'єктів для інвестування 1980-х років. Такий вид тимчасової непопулярності може забезпечити інвесторові, який придбав за привабливою ціною акції успішної великої компанії непогану дохідність у довгостроковій перспективі. Високий потенціал зростання чи потенціал для спекулянтів. Інвестори – не єдині, хто стали жертвами ілюзії, що надзвичайне зростання може тривати вічно. У лютому 2000 року виконавчого директора компанії Nortal Networks Джона Рота запитали, наскільки ще може зрости його велетенська оптоволоконна компанія. Зростання галузі спостерігається на рівні 14-15% на рік, відповів Рот. А ми плануємо його на 6% вище, ніж ці показники. Для компанії такого розміру, як наша, це доволі складне завдання. Акції компанії Nordstrom, які зростали майже на 51% щорічно протягом останніх 6 років, тоді продавалися на рівні 87, що на Wall Street прогнозували для компанії на 2000 рік. Чи був цей курс переоцінений? Курс акцій зростає, Знезапний плыший морот, але перспективи подальшого зростання зберігаються, особливо якщо взяти до уваги стратегію бездротової комунікації. Урешті-решт, додав він, ціна на акції Cisco Systems у 121 раз перевищила свій прогнозований прибуток. Lisa Gibbs, Optic, Optic. Money, April 2000, pages 54-55. Що стосується компанії Cisco, то в листопаді 2000 року її виконавчий директор Джон Чемберс наполягав на тому, що компанія продовжуватиме зростати щонайменше на 50% щороку. Логіка, заявив він, вказує на те, що нас чекає відрив. Акції компанії почали падати в ціні. Тоді вони торгувалися в 98 разів вище свого прибутку за попередній рік. І Чемберс наполягав на тому, щоб акції купували. То на кого ви зробите ставку? Запитував він. Зараз саме шанс купувати. Brook South Hall. End -game news. 30. 2000. Pages Натомість ці компанії, які пережили зростання, просіли. Те саме сталося з їхньою те саме сталося з їхніми переоціненими акціями. У 2001 році прибутки компанії Nortel впали на 37%, а збитки склали понад 26 мільярдів доларів. 2001 року виручка Cisco таки зросла на 18%, але компанія закінчила тим, що вийшла на чистий прибуток у понад 1 мільярд доларів. Акції Nortel, що коштували 113,5 доларів, коли Рот робив свої заяви, знизилися до рівня 1 долара 65 центів у 2002 році. Акції Cisco по 52 долари за штуку, коли Чемберс згадав про відрив, рухнули до 13 доларів. Відтоді обидві компанії стали більш обачними у своїх прогнозах. Чи варто складати всі яйця в один кошик? Покладіть усі яйця в один кошик і пальнуйте за ним. Ще сто років тому пропонував Ендрю Карнегі. Не розкидайте їх. Великого успіху в житті можна досягти завдяки концентрації. Як зазначає Грем, справді великі статки завдяки звичайним акціям заробили ті інвестори, які вклали всі свої кошти в один інвестиційний об'єкт, який вони знали надзвичайно добре. Майже всі найбагатші люди Америки заробили свої статки, сконцентрувавшись на інвестуванні в одну галузь чи одну компанію, Згадаймо про Біла Гейтса і його компанію Microsoft, Сема Волтона і Walmart, або Рокфеллерів і Standard Oil. У списку Forbes 400 найбагатших американців з часу його першого виходу в 1982 році перерважали люди, які дотримувалися вузького підходу до інвестування. Проте великі статки зробити в такий спосіб неможливо, і не так уже і багато великих статків вдалося зберегти. Але Карнегі забув згадати, що через концентрацію активів трапляються і найбільші поразки життя. Повернемося ще раз до списку Forbes 400 найбагатших людей. Ще в 1982 році середня чиста величина статків представника Forbes 400 складала 230 мільйонів доларів. Щоб залишитися у Forbes 400 у 2002 році, капітал мав давати всього 4 цілих, 0,5% прибутку на рік. І це в той час, коли навіть дохідність за банківськими депозитами була значно більшою, а дохідність фондового ринку в середньому становила 13,2% на рік. А чи багато з тих, хто потрапив у список Forbes 400 у 1982 році, залишилися в ньому через 20 років? Лише 64 із 400 осіб, а це мізерні 16% усе ще були в списку в 2002 році. Те, що вони зберігали всі яйця в одному кошику, вивело їх на перші позиції списку завдяки інвестуванню в такі колись успішні галузі, як нафто і газопромисловість, програмне забезпечення чи просте виробництво. Усі інші представники вибули. Незважаючи на всі переваги, які дає велике багатство, ніхто з власників цих компаній не був належним чином підготовлений до складних часів. Усе, що вони могли робити, це стояти осторонь і здригатися від жахливого хрусткоту, оскільки мінлива економіка нищила їхній єдиний кошик і всі їхні яйця. Висловлю вдячність інвестиційному менеджеру Кеннету Фішеру, який сам був оглядачем Forbes, за надання інформації про те, як важко втриматися в списку Forbes 400. Формування кошика із вдалих акцій Може скластися враження, що в наш час доступної інформації зовсім не важко дібрати акції і сформувати портфель таким чином, щоб відповідати критеріям Грема до вдалої покупки. Дивитись розділ 7. Хоча інтернет дуже допомагає, але інвесторів все ще потрібно багато роботи виконувати власноруч. Візьміть свіжий випуск Wall Street Journal, розгорніть розділ гроші та інвестиції, перегляньте биржові зведення Нью-Йоркської фондової біржі, і позабіржового ринку NASDAQ, та знайдіть акції, вартість яких за останній рік упала. Це швидкий і простий спосіб пошуку компаній, які відповідають вимогам Грема. З погляду обсягу чистого оборотного капіталу, таку інформацію можна отримати онлайн, перейшовши за посиланням quote.morningstar.com.highlow.html щоб зрозуміти, чи не продаються акції нижче вартості чистого оборотного капіталу, що послідовники Грема називають методом NetNets, чисті мережі завантажте чи не дійшліть запит стосовно останнього квартального або річного звіту із сайту компанії чи бази даних Edgar за посиланням www.sec.gov. Із суми поточних активів компанії відніміть загальну вартість зобов'язань зокрема виплати за привілейованими акціями і довгострокову заборгованість, або проглянти Value Line Investment Survey в місцевій бібліотеці, зекономивши в такий спосіб на дорогій річній підписці. У кожному випуску вміщено список основних вигідних акцій, які загалом відповідають визначенню крема. Більшість з цих компаній останнім часом працювала в таких ризикованих галузях, як високі технології і телекомунікації. Так, наприклад, станом на 31 жовня 2002 року поточні оборотні активи компанії Comverse Technology складали 2,4 мільярда доларів, а загальна сума зобов'язань – 1 мільярд доларів. Таким чином, чистий оборотний капітал становив 1,4 мільйони доларів. Маючи у своєму розпорядженні до 190 мільйонів акцій, вартість яких менше 8 доларів, загальна ринкова капіталізація компанії Converse не перевищувала 1,4 мільярда доларів. Оскільки сукупна вартість акцій була меншою від обсягу грошових інструментів і товарів, поточний бізнес компанії, по суті, продавався за безцінь. Як зазначав Грем на акціях таких компаній, як Converse, можна прогоріти. Ось чому їх варто купувати лише в тому випадку, якщо ви маєте змогу придбати їх кілька десятків і терпляче отримувати їх у своєму портфелі. Але в надзвичайно рідкісних випадках містер ринок відкриває можливості для по-справжньому вигідних покупок, на чому майже напевно можна зробити. Яка у вас зовнішня політика? Розумному інвестору не обов'язково інвестувати в іноземні акції, але вочевидь бажано. Чому? Подумки, проведімо невеличкий експеримент. Уявіть, що зараз кінець 1989 року і ви – японець, японка. Ось деякі факти. За останні 10 років річна дохідність японського фондового ринку склала 21,2%, що значно перевищує річну дохідність американського, розмір якого становить 17,5%. Японські компанії скуповують у США все, починаючи від полів для гольфу в Pebble Beach до площ у Рокфеллерівського центру, тоді як американські компанії, такі як Drexel, Burnham, Lambert, Financial Corp of America і Texaco банкротують. Індустрія високих технологій США леч жевріє, а Японії процвітає. У 1989 році в країні в ранішнього сонця ідею про інвестування за межами Японії сприймали як одну із найбезглуздіших. Так само, як винахід автомату для продажу суші. Цілком природно, що всі свої гроші ви вкладаєте в японські акції. А який же результат? Впродовж наступних 10 років ви втратили приблизно 2 треті своїх грошей. Який із цього висновок? Справа в в тому, що ви взагалі не повинні інвестувати в акції іноземних країн таких як Японія. А в тому, що японцям не варто тримати всі гроші вдома. Те саме стосується і вас. Якщо ви живете в США, працюєте в США, отримаєте заробітну плату в американських доларах та вже робите багаторівневу ставку на економіку США. Щоб перестрахуватися, необхідно розмістити свій інвестиційний портфель ще й деінде, Просто тому, що ніхто і ніде не може знати напевне, що в майбутньому чекає на вашу рідну чи на зарубіжну країну. Інвестування третини ваших активів в акції взаємних інвестиційних фондів, які працюють з іноземними акціями, зокрема і на ринках, що розвиваються, допомагає застрахуватися від ризику того, що наш садочок колись виявиться не найкращим місцем у світі для інвестування.